A'uzu bilaahi min al rajim Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Rabb, nafirli wal hisab Artinya, Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan yakni hari kiamat. Al-Quran Surat Ibrahim Surat ke-14 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana gufir lana wa liikhwanina allazina bil iman. Walau tak jadilah fi qulubinahilalilazzina amanu Rabbana innaka Rauf rahim Ya Tuhan kami Ampunilah kami dan saudara saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang Al-Quran Surat Al-Hashr Surat kelima sembilan ayat sepuluh Bismillahirrahmanirrahim Rabbim firli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minaa Walil mu'minina wal mu'minat Walan tazidu zhalimina illa tabara Artinya Ya Tuhanku Ampunilah aku Ibu bapakku Dan siapapun yang memasuki rumahku Dengan beriman Dan semua orang yang beriman Laki-laki dan perempuan Al-Quran Surat Nuh Surat ke-71 ayat 28 Setelah kita membaca doa dan mengetahui artinya Berikut beberapa faedah yang dapat kita ambil dari tiga doa tersebut Pertama, sangat dianjurkan mendoakan kaum mukminin dan kedua orang tua Sehingga beberapa kali hal ini diajarkan di dalam Al-Quran Setiap kita mendoakan ampunan untuk kaum mukminin, Maka ini sama saja dengan telah mendoakan diri kita sendiri dan bahkan memperoleh kebaikan atau pahala untuk kita sebanyak kaum mukminin yang kita doakan. Yang kedua, di antara hak mukmin atas mukmin lainnya adalah saling mendoakan antar sesama. Yang ketiga, pentingnya memohon ampunan kepada Allah dan hal tersebut harus kita lakukan sesering mungkin agar Allah ridho kepada kita. Yang keempat, Sejuk ianya agar mukmin tidak melupakan keutamaan kaum mukmin yang mendahulunya Dengan keimanannya Sehingga ia pun menyebutnya dengan baik dan mendoakannya Terlebih lagi dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga apa yang kita sampaikan ini Dapat kita ambil ibrah dan manfaatnya Dan Allah semakin ridho kepada kita dan semoga kaum mukminin dan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.